Doina scării de vis. Doamne, pioscară de vis, smerenia în suflete ni s-a urcat, și izvorul sfintelor taine, darurile Duhului Sfânt, treaptă cu treaptă în noi le-a turnat. Doamne, pioscară de vis, din labirintul lumii am ieșit, iar tu, ca fiului rătăcitor, haina de nuntă, și inelul de cinste ne-ai dat. Doamne, pe o scară de vis, în inimă, treaptă cu treaptă rugăciunea ni s-a suit, și murmurul ei de izvor l-ai auzit și l-ai ascultat. Doamne, pe o scară de vis, stăpânirea trupului, a cuvântului și a gândului nostru, treaptă cu treaptă, în mâna voie tale a intrat. Doamne, pe o scară de vis, treptele iertării le-am urcat, și lacrima noastră în palma îngerilor tăi ai adunat. Doamne, pe o scară de vis, treptele uitării le-am urcat, și greșelile greșiților noștri din minte și inimă le-am aruncat. Doamne, pe o scară de vis, treptele adevărului tău le-am urcat, și în grădina cu măslin. Domnului Iisus Hristos, viața noastră le-am închinat. Doamne, pe-o scară de vis, raza de soare a gândului Tău, pe aripile dorului, în cerul stelelor îngeri ne-a chemat. Doamne, pe-o scară de vis, treptele voii Tale le-am numărat, când prin vămile văzduhului îngerii Tăi ne-au purtat. Doamne, pe-o scară de vis, firele... Cărții vieții le-am descifrat și așa să citim semnele vremii ne Lacrimă pentru scara de vis. Doamne, cu dor viața noastră ți-am închinat, și pășunea ta cea duhovnicească am aflat, când pasul nostru pe scara de vis s-a urcat.